Бідна ваша Елька, постійно з нею щось трапляється. Ти розумієш, що випадковостей не буває. Я купа предметів, які несуть нам інформацію. Варто тільки знайти шифр. Навіть казки. От дивися. Килим, що літає. Він свідчив про те, що в нас будуть літаки. А яблуко, яке котиться по тарілці і показує майбутнє, це прообраз ультразвукового дослідження. Мілік захопився. «Більше історії не буде?» «Ні, але буде географія. То ти сходиш до географічки?» «Слухай, ну якого біса мені туди пхатися?» «А тобі що, важко?» «Та ні, не важко, але якось по-ідіотськи на мій погляд. Подаруй їй свіже число журналу з твоєю найновішою статтею. Бажано, щоб там була твоя фотка. Напиши автограф, вона дуже зрадіє». «Треба робити людям приємне, приносити подарунки, хіба ні?» І я пішов робити людині приємне, поніс подарунка. Повірити в це не можу. Навіщо я цим займаюся? Я ніколи не прагнув бути дідусем Морозом, навіть перевдягатися в нього не хотів ніколи. А зараз в мене подарунковий пакунок, в ньому лежать цукерки та купа журналів з моїми геніальними викладами. Школа Еміля неподалік від мого будинку, хоча б цьому мені пощастило не пхатися на інший кінець міста. Вона сиділа за столом. Звичайна жінка, можна назвати її елегантною. Блузка перлинно-сірого кольору, світлі штани класичного покрою, туфлі-човники – Попелясте коротке волосся, як на 53 роки, виглядало чудово. Вона читала один з журналів, куди я також віддавав свої статті. Коли вона на мене подивилась, я відчув, мабуть, те саме, що відчувають попервах всі зірки-початківці. В її погляді було і захоплення, і неможливість повірити в своє щастя. Невже це дійсно він? Вона дивилася на мене і тиціла пальцем варку з журналу. Мабуть, там було моє прізвище під статтею. Або маленька фотка. Я уявив собі таку картину. Сиджу я на лавоці, читаю екс може, читаю, я погарячкував, скажімо, роздивляюся. Аж раптом бачу «Дівчина-Місяця». «Посміхається до мене і запрошує пройтися. Або Стівен Спілберг і каже мені «Хай, Пол! Хаус віт ту сію «Павле, то це дійсно ви? Яка радість!» Саме так міг звернутися до мене Стіві. Мілік не помилився, його вчителька щиро раділа моєму візиту. Доброго дня. Я так і знав, що забуду її ім'я. Так, це я. Ось прийшов до вас, журнали приніс. То сідайте, чого ж ви стоїте? Я в захваті від того, як ви пишете. Еміль казав, що ви його дядько, але в такі речі спочатку не віриш. Знаєте, цих хлопчаків вони люблять фантазувати. Але потім я подумала... Але ж він не каже, що його дядько Кусто або Турхеєрдал. То хто його знає, раптом не бреше. Я хотів сказати, що Мілік не бреше ніколи, але відразу передумав. Мене звати Енсерпнія Сергіївна. Для вас просто Енсерпнія. Мені буде приємно. Ви, мабуть, дивуєтеся, що за гарне ім'я хоча мені б ніколи не спало на думку віднести це ім'я до гарних на підтвердження того, що здивований я покірно кивнув. Ой, це ціла історія. Коли я народилася, мене назвали Наталією, а все моє дитинство кликали просто «Н». Я і сама себе так називала. А потім я пішла до школи, і в нашому класі було дві Наталки, я та ще одна дівчинка. І, що цікаво, Іншу Наталку також звали Н, тож нас почали плутати, бо на інше ім'я ми не відгукувалися. Я досі не люблю ніяких Наталкотворень. І тоді вирішили називати мене Н Серпнева, бо я народилася в серпні, а її Н Лютнева, бо вона народилася в лютому. Слідкуєте за перебігом подій? Белетристика чи не так? Я слідкував. «А чого вас за прізвищами не називали?» «Тоді б ніхто нікого не плутав. У вас же є прізвище?» – поцікавився я. «Звісно, є. Але нам не подобалося, коли до нас зверталися на прізвище. Ми ж були дітьми. Вам подобалося в дитинстві, коли вас нарікали дубником?» «Мені б це не сподобалось». Я подумав і вирішив, що мені б теж було не до подоби, якби її нарікали дудником. Отож мати ніколи не зверталася до мене на прізвище, зрозуміло. Вчилися ми, зростало а коли отримували паспорти, то Н лютнева записала себе як Н люта, а я стала Н Серпнією. Більше ні в кого немає таких імен. Життя радісно підсумувала вона.